Doina pentru Cartea Vieții. Doamne, în oglinda minții, Cartea Vieții ne-a arătat, și numele nostru între cei aleși l-am văzut însemnat. Doamne, pe poteca îngustă a muntelui tău ne urcat ca semn că îngerul tău lângă noi a vegheat. Doamne, podul de raze viu ne a arătat ca un curcubeu minunat și să trecem către lumea ta ne-ai îndemnat. Doamne, în oceanul spiritului tău semne, scrieri, ape și culori mereu ai schimbat și a prins de dor, tot mai adânc te-am căutat. Doamne, pe un drum către stele,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 din icoana de lumină a prea curate ca un vis de lumină, Te-ai desprins ca semn, ca doua oară ne-am născut, precum lui Nicodim i-ai zis. Doamne, glasul Tău în bolțile bisericii, din inima noastră l-am auzit ca semn, că de liturgia Duhurilor doar pentru o clipă ne-am împărtășit. Doamne, zalele de aur ale icoanilor tale ca un râu au curs și între ele un chip luminat ai ascuns, dar cheile de aur ne-ai dat ca să deschidem în noi porțile de la al Tău palat ca o taină de nepătruns. LACRIMA PENTRU TAINA INTRĂRII Doamne, la nunta Ta când ne-ai chemat, Taina intrării am aflat, fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate, fiindcă lumina vieții ne-ai dat și în dar apa vieții ca o lacrimă binecuvântată am luat.